Продовження роману Августа Стріндберга «Червона кімната». До вашої уваги частини 21, 22, 23 та 24. Частина 21. Людина за бортом. Другого ранку Рен'єльм прокинувся о четвертій від голосу, що, як йому здалося, покликав його на ім'я. І прислухався. Крізь панувала тиша. Ренгельм підняв завісу і побачив сірий, дощовий, вітряний осінній ранок. Він знову ліг, але надарем не пробував заснути. У вітрі йому вчувалося безліч дивних голосів. Вони скаржилися, попереджали, плакали і стогнали. Реньєльм спробував думати про щось приємне. Про своє щастя. Тоді взяв роль і почав читати. Але бачив у ній тільки так, мій принце. Він згадав Фаландерові слова і погодився, що до певної міри той має рацію. Він спробував уявити себе на сцені в ролі Гораціо і Агнесу в ролі Офелії. Але побачив у ній облудну інтриганку, яка знамови, полонія розставляла на нього свої тенета. Він хотів позбутися цього образу, Замість Агнеси уявив собі люб'язну мамзель Жанетту, яка досі грала Офелію в міському театрі. Марно він проганяв від себе неприємні думки й образи, вони чіплялися до нього, мов комарі. Томившись, він заснув. Але ці видива мучили його далі у весні. Він прокинувся від них і спробував не спати, але знов заснув і знов побачив те саме. Біля дев'ятої години рень єльм прокинувся від власного крику, схопився з ліжка, ніби хотів утекти від лихих духів, що переслідували його. Спинившись перед дзеркалом, він побачив, що плакав уві сні. Він почав швидко одягатися, а коли вже взувався, з черевика на підлогу вискочив павук. Рень єльм зрадів, бо ще вірив, що павук віщує щастя. Він одразу повеселішав. І сказав собі, що як хочеш спокійно спати, не треба так наїдатися на ніч раків. Він випив кави, закурив люльку і сів біля вікна, добродушно спостерігаючи, як вітер гонить потоки дощу. Раптом у двері постукали. Рендіельм здригнувся, бо сам не знаючи чому сподівався якоїсь неприємної звістки, але згадав павука і вже спокійно пішов до дверей. То була служниця Фаландера. Він настійливо просив Реньєльма прийти до нього о десятій у дуже важливій справі. Реньєльма знову посів той незрозумілий страх, який мучив його цілий ранок. Він хотів якось згаяти ту годину, що лишалася в нього, але не міг. Врешті він одягся і з тривожним серцем пішов до Фаландера. У кімнаті Фаландера було вже прибрано – і сам він був одягнений. Він привітав Рен'єльма приязно, але якось дуже поважно. Рен'єльм накинувся на нього з запитаннями. Проте Фаландер заявив, що до 10-ї години нічого не скаже. Рен'єльм почав хвилюватися. Допитувався Фаландера, чи не чекає на нього щось неприємне. Але той сказав, що неприємних речей не буває, коли людина вміє дивитися на них так, як слід. І додав, що багато подій, які здаються нам нестерпними, можна легко стерпіти, якщо їх не перебільшувати. Так минув час до десятої години. Тоді хтось двічі легенько постукав. Двері відразу відчинилися, і зайшла Агнеса. Не роздивляючись, вона вийняла ключ з сінешнього боку, замкнула двері зсередини і ступила до кімнати. Побачивши двох замість одного – вона на мить розгубилася. Тоді вдала приємно здивовану, що зустріла тут і Рен'єльма. Вона скинула свій дощовик і підбігла до нього. Він пригорнув її до грудей так міцно, ніби не бачив цілий рік. «Тебе так довго не було, Агнесо?» «Довго? Що ти хочеш цим сказати?» «Мені здавалося, що я не бачив тебе цілу вічність. У тебе сьогодні таке свіже личко, ти добре спала?» «Ти вважаєш, що я свіжіша, ніж завжди? А вже ж, так мені здається! Щоки в тебе такі рум'яні і гладенькі! Чого ж ти не привітаєшся з Фаландером?» Фаландер слухав їхню розмову спокійно. Проте його обличчя було біле, як стіна. Видно, він щось зважував. «Господи, який ти змучений!» – вигукнула Агнеса. Вона випручалася рен'єльмових обіймів, і кошачим кроком підступила до Фаландера. Той не озивався. Агнеса пильніше придивлялася до нього, ніби вгадала його думки. Обличчя її змінилося, як поверхня води від подмуху вітру, але тільки на мить. Вона зразу ж заспокоїлась, готова до всього, і перевела очі на Реньєльма, намагаючись збагнути становище. – Не можна дізнатися, що це за такі важливі справи звели нас тут так рано? – весело спитала вона і ляснула Фаландера по плечі. – Можна, – відповів той так твердо і рішуче, що Агнеса зблідла. Але вона відразу труснула головою, ніби хотіла повернути свої думки в інший бік. Фаландер додав – Сьогодні в мене день народження, і я хочу запросити вас на сніданок. Агнеса, що почувала себе як людина, на яку мчав поїзд, і вона щасливо відскочила вбік, дзвінко засміялась і обняла Фаландера. «Але сніданок замовлений на одинадцяту, отже нам доведеться чекати. Сідайте, будь ласка!» Запала мовчанка. Прикра мовчанка. «Кімнатою пролетів ангел», – сказала Агнеса. «Це ти!» мовив Рен'єльм, шанобливо і закохано цілуючи її руку. Фаландер мав такий вигляд, ніби упав з сідла, але знов намагається сісти на нього. «Я вранці бачив павука», – сказав Рен'єльм, «а це означає щастя». «Аран'я, матін, шагрін», – мовив Фаландер, «ти хіба цього не чув? А що це означає?» – спитала Агнеса. «Павук зранку віщує смуток». «Хм...» Знов запала мовчанка. Тишу порушувало тільки порощання дощу в шибки. «Я цієї ночі читав таку цікаву книжку, що майже не спав», – озвався Фаландер. «Яку книжку?» – запитав Рендільм, аби не мовчати. Його знов охопив неспокій. І до книжки йому було байдуже. Зветься вона П'єр Клеман. І розповідає звичайну жіночу історію, але написана так правдиво, що залишає глибоке враження». «А яка це така звичайна жіноча історія, хотіла б я знати?» – спитала Агнеса. «Відомо яка. Невірність і облуда. Ну, а П'єр Клеман? Його, звичайно, обдурили. Це молодий художник, що закохався в чужу коханку. «Тепер я згадала, що також читала цю книжку, – мовила Агнеса, – і вона мені дуже сподобалася. Героїня, здається, потім таки заручилася з тим, кого справді любила». А тож І водночас вона не порвала давніх зв'язків. Автор цим хотів сказати, що жінка може одночасно любити двох, а чоловік – тільки одну. Дуже вірне спостереження, правда ж? Так, але настав день, коли її наречений мав подати картину на конкурс. Одне слово, вона віддалася префектові. І П'єр Клеман отримав нагороду. І вже збирався одружуватися. Цим автор хотів сказати, що жінка може всім пожертвувати задля того, кого любить. Тим часом, як чоловік, це найганебніше, що мені доводилось чути, – вибухнув Фаландер. Він схопився, підійшов до шафи, рвонув за двері і витяг звідти невеличку чорну скриньку. «На! – подав він скриньку Агнесі. – Іди додому і звільни світ від погані. – Що це? – Сміючись, запитала Агнеса. Вона відчинила скриньку і витягла шестизарядний револьвер. «Який же ти милий! Це не той револьвер, з яким ти грав Карла Мора. А вже ж той! Він, здається, навіть заряджений!» Вона націлилась у дверці демаря і натисла на курок. Тоді сказала «Сховай його! Це вам не тяцька, любі мої!» Рень Єльм сидів приголомшений. Він усе збагнув, але не міг вимовити жодного слова. Він був такий зачарований цією дівчиною, що не почував до неї ніякої неприязні. Він знав, що в серце йому загнано ніж, але більше не встиг оволодіти ним. Паландер втратив владу над собою від такого нечуваного нахабства і тільки за якусь хвилину збагнув, що сцена моральної страти йому не вдалася. «Може, підемо вже?» запитала Агнеса і почала поправляти перед зеркалом зачіску. Волондар відімкнув двері, йди», – сказав він. «І візьми з собою моє прокляття. Ти розбила душевний спокій чесної людини. Що ти базікаєш? Зачини двері, тут не дуже тепло». «Ага, тобі треба ще пояснювати, де ти була вчора ввечері?» «Яльмар знає, де. А тебе це не стосується». Ти була не в тітці, а вечеряла з директором. Неправда, я бачив тебе о 9 годині в міському ресторані. Брешеш. О 9 я вже була вдома, можеш спитати тітчину служницю, вона проводила мене. Ну, такого я вже не сподівався. Може, годі вже про це. Скінчимо якось цю тему. Не читай таких дурних книжок уночі, то вдень не будеш скаженіти. Охолонь трохи. Грень Єлім схопився руками за голову, щоб пересвідчитися, чи вона ще на місці, бо все перед ним йшло обертом. Він спробував знайти хоч одну чітку думку, яка б пояснила, що тут відбувається, але не зміг. «Де ти була 6 липня?» – питав далі Фаландер з виразом невблаганного судді. «Що за дурниці ти питаєш? Хіба я пам'ятаю, де була три місяці тому? Ти була в мене». А Яльмарові сказала, що в тітки. «Не слухай його!» – вигукнула Агнеса і почала лащитись до рендельма. «Він верзе, казна, що!» Наступної миті Рен'єльм схопив її за горло і шпурнув до груби. Вона впала на купу дров і лишилась лежати, не рухаючись і не подаючи голосу. Він узяв капелюх, але Фаландерові довелось помогти йому одягтися. Так він тремтів. «Ходімо звідси», – казав він, плюнув на грубу і вийшов. Паландер на хвилину затримався, помацав у Агнеси пульс і догнав Реньєльма внизу. «Я тебе приголомшив», – мовив він. «Але це вже справді перейшло всякі межі людського глузду». «Я прошу тебе, киньмо цю тему. Нам лишилося недовго бути разом. Я їду додому першим же поїздом, і їду працювати і забувати». Ходімо тепер у пивницю і забудемось, як ти, звичайно, кажеш. Вони прийшли у пивницю, взяли окрему кімнату, але не ту, маленьку, її вони уникали. А невдовзі вже сиділи за щедро накритим столом. «Я не посивів?» – запитав Рен'єльм і провів рукою по волоссі, спітнілому і прилиплому до голови. «Ні, друже, так швидко не сивіють. Навіть я ще не весь сивий». Вона не вбилася? Ні. Це тут я побачив її вперше. Рень Єльм підвівся, ступив кілька кроків, захитався, упав навколішки біля канапи і, вибухнувши плачем, прихилився до неї, як дитина до материних колін. Паландер сів біля нього і обхопив руками його голову. Рень Єльм відчув, як йому на шию, мов іскри, падало щось гаряче. «Де ділася твоя філософія, мій друже? Давай її сюди. Я тону. Хоч би була якась соломинка. Сердешний, сердешний, хлопче. Я мушу її бачити. Мушу вибачитись перед нею. Я її кохаю. Незважаючи на все. Незважаючи на все, кохаю. Вона не вбилася. О, Господи, як можна жити такому нещасному?» О третій годині дня Рен'єльм виїхав до Стокгольма. Паландер сам зачинив за ним двері купе і навіть защепнув їх. Частина 22. СКРУТНІ часи. Селенові теж осінь принесла великі зміни. Його високий захисник помер, і тепер про нього стирали всяку пам'ять. Навіть пам'ять про добрі вчинки не повинна була пережити його. Звичайно ж, стипендію Вселена забрали, тим паче, що він був не з таких, хто ходить і чогось домагається. Та зрештою, він і сам вважав, що тепер, після такого успіху, йому вже не треба підтримки, і що є багато інших молодих митців, яким вона необхідна. Та скоро він переконався, що для нього не тільки зайшло сонце, а й погасли всі, навіть найменші, зірки. Хоч протягом літа Селен пильною працею вдосконалив свою майстерність, ректор заявив, що він відстав, і що його весняний успіх був тільки щасливим випадком. Професор-живописець, Подружньому сказав йому, що з нього ніколи не буде пуття, а рецензент-академік скористався нагодою реабілітувати себе і вернувся до колишньої думки. Крім того, змінилися смаки й тих, хто купував картини, тобто смаки-юрби багатих покупців, що нічого не розуміли, але визначали напрямок моди. Краєвид, щоб його хтось купив, Повинен був зображати літній відпочинок. Але й такі речі важко було продати, бо найбільший успіх мав мелодраматичний жанр чи кабінетні картини з напівголими постатями. Для Селена настали скрутні часи. Йому дуже важко жилося, бо він не міг прислуговувати і присилувати себе малювати всупереч своїм найкращим почуттям. Він найняв собі колишнє фотоательє на Рейерінс-Гатан. Воно складалося з самого ательє, з струхлявою підлогою і дірявим дахом, який зрештою прикривав тепер товстий шар снігу, і колишньої лабораторії, в якій так тхнуло колодієм, що там можна було тримати хіба що вугілля чи дрова, коли обставини дозволяли таку розкіш. У майстерні – Стояла тільки горіхова садова лавка, з якої стирчали цвяхи. Така коротка, що коли на ній спали, а таке завжди бувало, якщо господар ночував удома, то її вистачало тільки до колін тому, хто на ній лежав. Постіль складалася з половини пледа, друга половина була заставлена, і портфеля, набитого малюнками. До комірчини, де раніше тримали вугілля, Проведено воду з краном і злив. То був туалет. Одного холодного дня перед самим Різдвом Селен стояв коло Мольберта і малював нову картину, утретє – на тому самому полотні. Він недавно встав зі своєї твердої постелі, але служниця не прийшла запалити в грубі, тому що в нього не було служниці, і ще тому, що не було чим палити. З тієї самої причини служниця не підмила в кімнаті і не принесла кави. Та Селен, незважаючи на це, весело посвистував і під його пензлем поставав осяйний захід сонця в гаус та ф'єлі. Раптом у двері хтось постукав. Чотири рази подвічі. Селен відразу відчинив і до хати зайшов Олле Монтанус. Дуже скромно і легко одягнений, без пальта. «Добрий день, Олле, як живеш? Як тобі спалося?» «Дякую за увагу. Як там справи з двінкою-монетою в місті?» «О, погано. А з паперовими грошима?» «Їх дуже мало в обігу. Ага, більше не випускають. Ну, а якісь коштовності?» «Немає ніяких. Як ти гадаєш, зима буде холодна?» Я бачив уранці багато омелюхів коло бельсти. А це означає, що зима буде холодна. Ти вранці ходив гуляти? Я гуляв цілу ніч після того, як о 12-й вийшов з червоної кімнати. А ти там був учора? Був і придбав двох нових знайомих – доктора Борга і референта Левіна. А, тих йолопів? Я їх знаю. Ну, то чому ж ти не попросився до когось переспати? Вони трохи копили носа, що в мене немає пальта, і я посоромився. Ох, я так стомився, що ляжу на твою лавку. Я пішов спершу на Катрінеберг повзмитницю на Кунзгольмі, а тоді вернувся через Нортул до Бельсти. Сьогодні я вирішив найнятися в орнаментальну майстерню, а то вмру з голоду. Це правда, що ти вступив до робітничої спілки Північна Зоря? Так. У неділю я читатиму там лекцію про Швецію. Гарна тема, дуже гарна. Якщо я засну, то не буди мене. Я страшенно стомився. Не церемонься. Спи скільки хочеш. За кілька хвилин Олле міцно заснув і захропів. Голова його звисала з одного кінця лавки, а ноги – з другого. «Бідний хлопець», – сказав Селен, і прикрив його пледом. Знов почувся стук. Але неумовленим способом тож Селен не пішов відчиняти. Тоді в двері затарабанили з усієї сили. Це міг бути тільки хтось із знайомих. Селен відчинив і побачив доктора Борга і референта Левіна. – Фальк тут? – спитав Борг. – Ні, немає. – Що то за лантух лежить у тебе? – спитав він і обліпленим снігом черевиком показав на Олле. Це Оле Монтанус. А, той класик, що був учора ввечері з Фальком, він... Що, спить? Так, спить. Він тут ночував? Так. Ти чому не палиш? Тут крижаний холод. Не палю, бо не маю дров. То пошли по дрова. Де служниця? Я її зараз розворушу. Пішла до сповіді. «То стягни цього вола, я його пошлю». «Не чіпай, нехай спить», – мовив Селен і поправив плед на Олле, що весь цей час хрупів і навіть ще голосніше. «Ну, то я навчу тебе іншого способу. Що в тебе під підлогою, глина чи бита цегла?» «Я не знаю», – відповів Селен і завбачливо сів на кілька аркушів картону розстелених долі. «У тебе ще є такий картон?» «Є, що?» – запитав Селен і ледь почервонів. «Дай мені картону і кочергу!» Селен дав боргові папір і кочергу, не знаючи, що буде далі. А сам поставив стільчик від Мольберта на розстелені аркуші картону і сів на нього, ніби прикривав собою якийсь скарб. Борг скинув піджак і заходився відкривати кочергою одну із струхлявілих від дощу й кислоти мостин підлоги. «Ти що, збожеволів?» – закричав селен. «Я таке не раз робив в Упсалі», – відповів Борг. «А в Стокгольмі цього не роблять. А я зроблю, хай йому біс. Мені холодно, і в грубі буде горіти. Не зривай дощок, хоч посеред кімнати. Буде видно дірку. А мені байдуже, що буде видно. Я тут не живу». Але дошка міцно тримається. Борг підійшов до селена. Штовхнув його разом із стільчиком так, що той перекинувся, потягши за собою аркуші картону, і на підлозі стало видно дірку. От хитрун! Сидить на цілій купі палива й мовчить. Це прогнило від дощу. Мені однаково від чого. Головне, що зараз у грубі буде горіти. Добре налігши на кочергу, він відірвав кілька шматків дошки і невдовзі в грубі палав уже вогонь. Левін весь час тримався увічливо і спокійно, і пильно до всього приглядався. Борг сів перед грубою і почав розпікати кочергу. Знов почувся стук. Три короткі удари й один довгий. Це Фальк, мовив селен, і пішов відчиняти. Зайшов Фальк. Він був якийсь змарнілий. Тобі треба грошей? – спитав Борг і ляснув себе по кишені на грудях. «Що за недоречне питання?» – недовірливо мовив Фальк. «Скільки тобі треба? Я можу дістати». «Ти не жартуєш?» – запитав Фальк, прояснівши. «Чи я не жартую? Хм, скільки? Суму, цифри, рубрики?» Та десь шістдесят рікздалерів не вадило б мати. «Який скромний хлопець!» – мовив Борг і обернувся до Левіна. А тож, Дуже мало, – погодився той. – Бери більше, поки я нагода. – Ні, не візьму, мені не треба. І я не можу залазити в більші борги. – До речі, я не знаю, коли повинен повернути борг. – Сплачуватимеш по 12 рексдалерів кожні 6 місяців, тобто 24 рексдалери на рік. – впевнено, – відповів Левін. – Це дуже легкі умови, – сказав Фальк. – Хто вам дасть таку позику? «Банк каретників! Давай левіни папір і перо!» Той тримав на поготові вексель, перо і кишенькову чорнильницю. На векселі вже стояли інші прізвища. Коли Фальк прочитав цифру 800, він трохи завагався і перепитав. «Вісімсот рексдалерів? Бери більше, якщо ти невдоволений!» «Ні, не хочу! Та й байдуже, хто бере гроші, аби тільки вчасно їх сплачувати!» Та невже вам дадуть позику під цей папір без жодного забезпечення? Без забезпечення? Ми ж за тебе поручимося?» Довірливо, повчальним тоном, пояснив Левін. «Я нічого не кажу», – почав виправдовуватися Фальк. «Я вдячний вам, що ви за мене хочете поручитися. Але ніяк не можу повірити, що з цього щось вийде». «А, нам уже дозволили позику», – сказав Борг і витяг з кишені дозвіл в лапках, як він його називав. «Ну, підписуйся». Фальк підписався. Борг і Левін стояли над ним, мов поліцаї. «Заступник окружного судді», – диктував Борг. «Ні, я літератор», – сказав Фальк. «Не годиться. Ми заявили, що ти заступник окружного судді. Зрештою, ти ще так записаний в адресному довіднику». «Хіба ви й туди заглядали? У таких справах треба суворо дотримуватися формальностей», – поважно заявив Борг. Фальк написав те, що йому веліли. «Ходи сюди, селений, засвідчи», – наказав Борг. «Не знаю, чи варто», – мовив селен, – «я бачив у себе вдома, скільки лиха буває через такі підписи». Ти не вдома і маєш справу не з селянами. Підпиши, що посвідчуєш Фальків підпис. В цьому теж немає нічого страшного. Селен підписався, але недовірливо похитав головою. Тягни тепер того вола, щоб і він підписався. Коли Олле не пощастило збудити штурханами, Борг узяв кочергу, що розпеклася до червоного, і підніс її сонному до носа. «Прокинься, собако, тобі дають їсти!» – крикнув він. Олле схопився і закліпав очима. «Ти повинен засвідчити Фальків підпис, розумієш?» Олле взяв перо, написав те, що продиктували йому поручителі, і хотів знов лягти, але борг не дав йому. «Стривай, Фальк ще повинен підписати додаткову поруку». «Не підписуй порук, Фальку!» – сказав Олле. «Із цього ніколи не буває добра, самий клопіт». «Сить, собако», – гримнув Борг, – фалько. Фальку». «Ми щойно за тебе поручилися, як головні ручителі. Тепер тобі треба написати додаткову поруку замість струва, що попав до суду». «А що таке додаткова порука?» – запитав Фальк. «Вона лише для форми. Це позика на 700 рексдалерів у банку малярів. Перший внесок уже віддано». А тут тобі струве попав під суд, і нам треба шукати заміни. Це давня позика, отже ти нічим не ризикуєш. Гроші забрано вже рік тому. Фальк підписав поруку, і обидва свідки також. Борг, дбайливо, як знавець, склав обидва документи і віддав їх Левінові, який одразу рушив до дверей. Ну, щоб за годину ти був тут з грішми. А то я піду в поліцію, хай тебе розшукає. Гукнув йому вслід борг і, задоволений вдалими наслідками свого заходу, простягся на лавці, де щойно лежав Олле. Той підійшов до груби і вмостився на підлозі, згорнувшись калачиком, мов пес. Якусь хвилину панувала мовчанка. А що, Олле, звався Селен, якби й ми підписали такого папірця? «То попали б на Рінде», – сказав Борг. «А що таке Рінде?» – спитав Селен. «Є таке місце в Шхерах. А якщо ви волієте Мелар, то там є ще й Лондгольм». Кінь жарти. А що, як хтось справді не може вчасно повернути гроші?» – спитав Фальк. «Тоді він бере нову позику в банку кравців», – відповів Борг. «А чому ви не звертаєтесь до Державного банку?» – спитав Фальк далі. Він дуже вередливий, сказав Борг. Ти щось розумієш? Спитав Олле Селена. Нічого не розумію, відповів той. Колись зрозумієте, як помиритися з академією і попадете в адресний довідник. Частина двадцять третя Аудієнції Вранці, напередодні святвечора, Ніколаус Фальк Сидів у своїй конторі. Він трохи змінився. Час прорідив на голові русявого чуба, а пристрасті поорали на обличчі рівчаки для всяких кислот, що витікали з драглистого грунту. Він схилився над невеличкою продовгуватою книжечкою, схожою на молитовник, і повільно водив по ній пером, ніби малював якісь візерунки. У двері хтось постукав, і книжечка миттю зникла в шухляді, а на її місці з'явилась ранкова газета. Фальк пильно читав її, коли зайшла дружина. «Ідай», – сказав він, – «я не маю часу. Ти читав ранкову газету?» «Ні. Вона ж у тебе в руках. Я тільки почав її читати. То вже, мабуть, Прочитав статтю про Арвідову поезію? Так, прочитав. Он, як його розхвалили. Арвід сам написав статтю. Те саме ти казав учора ввечері, коли читав сіру мантію. Ну то що ти хочеш? Я щойно зустріла адміральшу. Вона дякувала за запрошення і була рада, що зустрінеться з молодим поетом. Так і сказала? А тож. Хм... Часом можна й помилитися. Я не хочу сказати, що помилився. Тобі, певне, знов потрібні гроші? Знов? Коли ти мені щось давав? На ось, а тепер іди. Але до свят більше не проси, ти знаєш, що цей рік був важкий. Ні, не знаю. Всі кажуть, що цей рік був добрий. Для землевласників добрий, але для страхувального товариства – ні. До побачення. Господиня вийшла, а до контори вступив Фріц Левін. Так обережно, наче боявся, що його не впустять. Альк зустрів його словами. «А тобі чого?» «О, я зайшов просто так, мимохідь». «Добре зробив. Мені якраз треба з тобою поговорити. Справді?» «Ти знаєш, молодого Леві?» «Знаю. Прочитай у голос, що тут написано». Левін почав читати. Великодушна пожертва. В наш час щедрість – досить звичайне явище серед купців. Тож не дивно, що в річницю щасливого шлюбу гуртовий торговець Карл Ніколаус Фальк передав комітету дитячих ясел Віфлієм дарчий лист на 20 тисяч крон, половина яких буде сплачена тепер, а половина – після смерті жертводавця. Пожертва має тим більшу вартість, що пані Фальк – одна із засновниць цього гуманного закладу. «Добре буде?» – спитав Фальк. «Чудово! До нового року можна сподіватися ордена Васи!» «Ну, підеш у комітет, тобто до моєї дружини, з дарчим листом і грошима, а потім пошукаєш молодого Леві. Зрозумів? Усе зрозумів». Фальк простяг йому надрукованого на пергаменті дарчого листа і гроші. «Порахуй, всі?» – звелів він. Левін розгорнув пакунок і витріщив очі. В ньому було 50 великих літографій, зроблених у всіх можливих фарбах, за виготовлення яких дорого заплачено. «Хіба це гроші?» – спитав він. «Це цінні папери», – відповів Фальк. П'ятдесят акцій товариства Тритон по двісті крон кожна переходять у володіння дитячих ясел Віфлієм. Отже, тритон тоне, якщо пацюки тікають з нього. Ніхто цього не казав, мовив Фальк, злісно посміхнувшись. Ну, а коли дійде до такого, то й ясла збанкрутують. Це мене мало обходить, а тебе ще менше. Тепер ще одне. Ти мусиш... Знаєш, що означає, коли я кажу «мусиш»? Та знаю. Судовий позов, неприємності, векселі. Ну, кажи. Мусиш добути Арвіда на обід, який буде в нас на третій день різдва. Це все одно, що добути три волосини з бороди велетня. Бачиш, добре, що я не виконав твого доручення тоді навесні. Не казав я тобі, що все буде саме так. Казав? Якого ти там біса казав? Мовчий, роби, що я велю. Це одне. А ще я помітив, що мою дружину трохи мучить сумління. Вона хотіла б зустрітися з матір'ю чи котроюсь сестрою. Різдво – таке сентиментальне свято. Підеш туди до них і трохи підготуєш їх. Не дуже приємне доручення. Гайда, хто там ще? Левін пішов, а його змінив магістр Нюстрем. Фальк упустив його крізь потайні двері в задній кімнаті і замкнувся в конторі. Замість газети знов з'явилася книжечка. Нюстрем мав страшенно жалюгідний вигляд. Він схуд на дві третини проти колишнього і був дуже бідно вдягнений. Він спинився коло дверей, витяг пошарпаного записника і завмер, покірно чекаючи. – Ти готовий? – запитав Фальк. – Так. Відповів Нюстрим і розгорнув записника. Номер 26. Лейтенант Клінг. 1500 рексдалерів. Сплатив? Ні. Продовжити позику із сплатою штрафних відсотків і комісійних. Треба піти до нього додому. Він ніколи не приймає вдома. Пригрози листом, що шукатимеш його в казармі. Номер 27-й, окружний суддя Дальберг, 800 риксдалерів. Побачимо. Син гуртового торговця, майно якого оцінено в 35 тисяч риксдалерів. Можна лишити, нехай тільки заплатить відсотки. Але стеж за ним. Він ніколи не платить відсотків. Пробуй листівкою. Ти знаєш як. Без конверта на службу. Номер двадцять восьмий. Капітан Юленбуршт. Чотири тисячі. Нічого собі? Не сплатив? Ні. Чудово. Зроби ось що. Піди до нього до казарми. Одягнись в те руде виленяли пальто. Ти знаєш яке? Щоб якнайдужче його присоромити. Не поможе. Я вже ходив до нього в казарму взимку в самому піджаку. Ну, то навідайся до поручителів. Я вже ходив. І вони обидва послали мене до біса. Казали, що ручилися тільки задля форми. То підеш до нього середу о першій, коли він сидить у правлінні Тритона. Візьмеш з собою Андерсона, щоб вас було двоє. Я вже ходив. Ну, і як поставилося до цього правління? Спитав Фальк і закліпав очима. Було з Пантеличини. Справді, правління було з Пантеличини? Так, а він сам. Вивів нас у коридор і сказав, що заплатить, якщо ми пообіцяємо більше туди не ходити до нього. Ага, он як. Сидить дві години на тиждень у правлінні і отримує 6 тисяч рексдалерів на рік тільки тому, що його прізвище Юленбуршт. Зараз подумаємо. Сьогодні субота. З'явишся в тритон опів на першу. Якщо побачиш мене, бо я там теж буду то навіть знаку не подавай, розумієш? Гаразд. Є нові заяви? Є. 35 штук. Так-так. Завтра ж святвечір. Фальк заходився гортати паку векселів. Час від часу уста його кривились у посмішці, і з них залітали окремі слова. Господи, он до чого дійшов, а здавався таким надійним... "Гай-гай, такі часи, а тож. Йому потрібні гроші, то я куплю його будинок." Почувся стук. Шугледа знов сховала схожу на молитовник книжечку і в векселі, а Нюстрем вийшов через потайні двері. "О пів на першу", прошепотів йому вслід Фальк. "І ще одне: твоя поема готова?" "Так", глухо відповів Нюстрем. "Добре." «Наготуй вексель Левіна, щоб підкинути його в канцелярію. Я цими днями хочу його трохи притиснути. Він, чортяка, став дуже облудний!» Потім Фальк поправив кроватку, витяг манжети і відімкнув двері контори. «О, добрий день, пане Лунделе! Ваш найпокірніший слуга! Будь ласка, заходьте, ради Бога! Як поживаєте?» «Я був на хвилинку замкнувся». Це справді був лундел, одягнений як службовець за останньою модою, з ланцюжком кологодинника, з перснем на пальці, в рукавицях і в галошах. Може, я вам перешкодив? Ні, що ви? Як ви вважаєте, портрет буде готовий на завтра? Треба неодмінно на завтра? Неодмінно. В яслах завтра бенкет. Гості запрошені від мого імені. І моя дружина – публічно передасть портрет, щоб його повісили в їдальні. У такому разі нічого не повинне стати на перешкоді, відповів Лундал і виніс із ніші майже готовий портрет і мольберт. Будь ласка, сядьте на хвилину, щоб я міг дещо поправити. З дорогою душею! Фальк сів на стілець, закинув ногу на ногу, прибрав позу державного діяча, а обличчю надав гордого виразу. «Будь ласка, говоріть щось», – мовив Лундел. «Ваше обличчя і так цікаве, та коли йому додати більше життя і руху, буде ще краще». Фальк усміхнувся. Радість і вдоволення осяяли його грубі риси. «Ви, сподіваюсь, будете в мене на обіді на третій день Різдва. Дякую. Там ви зустрінете багато визначних осіб» обличчя яких більше, ніж моє, заслуговують, щоб їх увічнити на полотні. «Може, мені випаде честь їх малювати?» «Напевне, якщо я замовлю слово». «О, ви так думаєте? А вже ж?» «Я помітив у вас одну нову рису. Будь ласка, не міняйте позу. Отак, чудово. Боюся, що потрібен буде ще цілий день». Бачте, мені бракує ще безлічі дрібниць, які можна помітити тільки випадково. Ваше обличчя має так багато цікавих рис. Ну, то пообідаємо разом у місті. Нам треба частіше бувати разом, щоб ви, пане Лундел, краще вивчили моє обличчя для другого портрета. Мені його варто мати. Мушу сказати, що мені рідко з ким так приємно бувати, як з вами. О, ви дуже люб'язні. «І скажу вам, що я людина прониклива і добре вмію відрізнити щирість від лестощів. Я помітив це», – безсоромно збрехав Лундел. «Мій фах до певної міри дає мені змогу оцінювати людей з вигляду». «Так, ви спостережливі. А так мало людей уміють мене оцінити. Моя дружина, наприклад. Ну, від жінок цього не можна й вимагати». Я кажу точнісінько те саме. Послухайте, можу я пригостити вас чаркою доброго портвейну? Дякую, але я принципово не п'ю, коли працюю. І добре робите. Я шаную цей принцип. Я завжди шаную принципи. А тим паче, коли сам їх і поділяю. А коли не працюю, то залюбки вип'ю чарочку. Так і я. Точнісінько так само. Годинник вибив пів на першу. Фальк схопився. «Вибачте, мені треба на хвилину побігти у справах до міста, але я скоро повернуся». «Будь ласка, будь ласка, що ви? Справи перш за все!» Фальк одягся і пішов. Лундел лишився в конторі сам. Він закурив сигару і почав роздивлятися на портрет. Якби тепер хтось хотів стежити за лундиловим обличчям, то не прочитав би його думок. Він уже так добре пізнав мистецтво життя, що й на самоті не виявляв своїх думок. Так він боявся ділитися ними навіть із самим собою. Частина 24 про Швецію. Подали десерт. Шампанське іскрилося в келихах, що відбивали світло світлолюстри в їдальні Ніколауса Фалька, в його будинку біля Шепсбру. Арвідові з усіх боків тиснули руки, казали компліменти, бажали успіху, застерігали і давали поради. Всі хотіли бути причетними до нього і до його успіху. Бо тепер в успіхові Арвіда Фалька – Уже ніхто не сумнівався. «Моє шанування, пане окружний суддя!» – сказав президент колегії на рахування платні службовцям і кивнув йому через стіл. «Саме ваш жанр я розумію!» Фальк спокійно вислухав образливий комплімент. «Чого ваша поезія така сумна?» – спитала молода красуня, що сиділа ліворуч від Фалька. Можна подумати, що ви нещасні в коханні. «Пане окружний суддя!» – озвався з правого боку редактор «Сірої мантії» і погладив рукою свою довгу русяву бороду. «Дозвольте випити за ваше здоров'я. Чому ви не пишете до моєї газети?» «Думаю, ви не надрукуєте того, що я пишу», – відповів Фальк. «Я не знаю, що б могло стати на перешкоді». Різниця в поглядах. Ну, це не так страшно. Погляди можна примирити. До того ж, у нас немає ніяких поглядів. За твоє здоров'я, Фальку! Кричав уже зовсім п'яний Лундел через стіл. Вітаю! Левій Борг ледве стримували його, бо він весь час схоплювався, щоб виголосити промову. Арвід уперше в житті був на бенкеті і від блискучого товариства та багатої обстави йому паморочилося в голові. На щастя, всі гості були в піднесеному настрої і не дуже придивлялися до нього. Йому справді ставало тепло на серці, коли він дивився на всіх цих людей, що знов прийняли його в своє коло, не вимагаючи пояснень і не змушуючи каятись. Йому подобалося сидіти на цих старих стільцях, які були часткою домівки його дитинства. Він стугою впізнавав великі вази, що колись тільки раз на рік з'являлися на обідньому столі, але присутність великої кількості нових людей викликала в нього почуття, що він тут чужий. Він не вірив їхнім ласкавим словам. Вони не бажали йому зла, проте їхня прихильність залежала від обставин. Крім того, Весь цей бенкет здавався йому маскарадом. Що єднало професора Борга, людину великих наукових знань, з його невченим братом? Тільки те, що вони обидва були акціонерами одного товариства. Що тут робив пихатий капітан Юленбуршт? Прийшов на добрий обід. Важко повірити цьому. Хоч люди здатні поїхати хто зна куди, щоб добре попоїсти. А президент чи адмірал? Їх зв'язує якийсь невидимий ланцюг, такий міцний, що, мабуть, його й не розірвеш. Гості дуже веселилися, але сміх був надто голосний, а жарти, якими вони сипали без кінця, досить банальні. Палька все це гнітило. І йому здавалося, що батько з портрета над фортепіано також сердито дивиться на це товариство. Николаус Фальк сяяв від радості. Він не бачив і не чув нічого неприємного, але намагався не зустрічатися з братом очима. Вони ще не перемовилися й словом, тому що Арвід, як порадив йому Левін, з'явився аж тоді, коли вже зібралися гості. Обід скінчився. Ніколаус Фальк виступив з промовою про власні сили і тверду волю, які ведуть людину до мети про економічну незалежність і становище в суспільстві. «Усе це разом, – сказав він, – породжує в нас почуття своєї гідності і виховує ту наполегливість, без якої ми не могли б дати ніякої користі, нічого не зробили б для загального добра». А це найвища мета, до якої ми повинні прагнути, і до якої, панове, по правді казати, ми всій прямуємо. Я п'ю за здоров'я дорогих гостей, які сьогодні вшанували мій дім, і сподіваюся, що ще не раз пишатимусь такою честю. Йому відповів капітан Юленбуршт жартівливою довгою промовою яку за іншого настрою і в іншому домі вважали б за образу. Юленбуршт виступив проти купецького духу, який просяк тепер геть усе. І, глузуючи сам із себе, сказав, що він, звичайно, має почуття власної гідності, хоч йому дуже бракує економічної незалежності. Навіть ще сьогодні вранці в нього була справа дуже неприємного характеру. Проте йому вистачило твердості прийти на цей обід, а щодо свого становища, то він вважає його гіршим, ніж у будь-кого, та й усі так вважають. Інакше він не мав би честі сидіти за столом у такому приємному товаристві. Коли капітан скінчив, усі полегшено зітхнули, бо відчувалося, ніби їх поминула грозова хмара, як сказала Арвідові його вродлива сусідка. З чим він жваво погодився. У повітрі було стільки брехні облуди, що Фальк задихався і хотів піти звідти геть. Він бачив, як усі ті люди, самі собою, напевно, чесні й гідні пошани, були зв'язані одним невидимим ланцюгом, який вони раз по раз люто гризли зубами. А тож, Капітан Юленбурж навіть до господаря ставився з відвертою, хоч і жартівливою погордою. Він курив у вітальні сигари, сидів у недосить пристойній позі, удавав, ніби зовсім не помічає жінок. Або ще спльовував у камін, нещадно ганив олеографії на стінах, презирливо критикував меблі з червоного дерева. Інші гості трималися байдуже, з гідністю. Ніби виконували якийсь службовий обов'язок. Обурений і невдоволений Арвід непомітно втік. Унизу, на вулиці, на нього чекав Олле Монтанус. «Я аж ніяк не сподівався, що ти вийдеш», – сказав він. «Кімнати так яскраво освітлені». «То й що? Шкода, що тебе там не було». «Ну, Лундел уже втерся у краще товариство?» «Не заздрий йому». На нього ще чекають гіркі дні, якщо він малюватиме самі портрети. Та хай їм біс. Киньмо про них говорити. Я справді нетерпляче ждав цього вечора, коли зможу зблизька побачити робітників. Я сподіваюся, що хоч серед них хапну свіжого повітря після цієї задухи. Мені здається, ніби я вийшов нарешті з лікарні і поспішаю до Зеленого лісу. Думаю, що я не втрачу ще й цю ілюзію. «Будь обережний, бо робітники дуже недовірливі. Але вони чесні, не обмежені. Чи, може, гніт і їх зіпсував? Сам побачиш. На світі далеко не все таке, як ми собі уявляємо. Твоя правда, нічого не скажеш». Через півгодини вони зайшли до великої зали робітничої спілки «Північна зоря», де вже було повно людей – Чорний фрак Фалька справив не дуже гарне враження. Багато хто дивився на нього неприязно. Олле відрекомендував Фалькові високого чоловіка з нервовим обличчям, що весь час кашляв. Столяр Еріксон. «Ну от», – сказав той, – «це, мабуть, також хтось із тих добродіїв, що хочуть стати депутатами Рексдагу. Але він ще, здається мені, надто худий». «Ні», – сказав Олле. Він прийшов від газети. «Від якої газети? Тепер стільки різних газет? Може він хоче просто покепкувати з нас?» «Ні, що ви!» – заспокоїв його Олле. «Він друг робітників і все для вас зробить». «Ага, це інша річ. А то я боюся тих добродіїв. Ми вже такого одного мали, що жив разом з нами на Вітабергені, управителя нашого будинку. О, то негідник». Його звати Струве. Стукнув молоток, і до столу голови сів якийсь літній чоловік. Це був каретник Левгрен, присяжний, нагороджений медалью науки і ремесла. Завдяки численним публічним виступам він набув акторської навички, а на обличчі в нього була написана глибока самоповага, що легко заспокоювала бурю і втихомирювала невдоволених. Голову його покривала пишна перука, а широке обличчя було оздоблене баками й окулярами. Поряд з головою сидів секретар, в якому Фальк упізнав одного з позаштатних службовців великої колегії. Він озброївся пенсне і простацьким, дурнуватим сміхом показував своє невдоволення більшістю з того, що говорилося. На першій лаві перед головою сиділи найвизначніші члени спілки – офіцери, службовці, гуртові торговці, які ревно підтримували всі лояльні пропозиції і, маючи ту перевагу, що вміли вести дебати, провалювали всі проекти реформ. Секретар зачитав протокол, і перша лава схвалила і затвердила його. Потім на розгляд винесли перше питання. Підготовча комісія пропонує робітничій спілці «Північна зоря» засудити, як і належить усім чесним громадянам, протизаконний рух, що під назвою «Страйків» охопив, можна сказати, всю Європу. «Спілка погоджується?» «Так», – загукала перша лава. «Дозвольте, пане голово», – крикнув столяр з Вітабергена. «Хто там кричить?» запитав голова і так позирнув з-під окулярів, ніби хотів пустити в рух палицю. «Ніхто не кричить! Я прошу слова!» – сказав столяр. «Хто це я?» «Майстер Еріксон!» «Хіба ви майстер? Коли це ви ним стали?» «Я скінчив практику під майстра, але не мав грошей заплатити за посвідчення, щоб стати майстром!» «Та моя робота не гірша, ніж робота майстрів, і я працюю самостійно!» Ось, що я мав на думці. «Будьте такі ласкаві, підмайстре Еріксоне, сядьте і більше нам не заважайте. Отже, спілка згодна затвердити цю пропозицію?» «Пане Голово, що ви хочете?» «Я прошу слова, не чуєте?» – гримнув Еріксон. «Дайте Еріксонові слово!» – загомоніли ззаду. Підмайстре Еріксоне, як ви пишете своє прізвище? Через одне «с»?» «Чи через два?» – запитав голова, якому секретар щось прошепутів. Перша лава голосно засміялася. «Я нічого не пишу, панове! Я дебатую!» – крикнув столяр, блискаючи очима. «Так, дебатую. І якби я мав змогу говорити, то сказав би, що страйкувати треба, бо майстри й господарі товстіють, і тільки те й роблять» що ходять у гості, теревенять та чинять різну мерзоту. І все за рахунок поту робітників. Але ми добре знаємо, чому ви не хочете платити нам за нашу роботу. Ви боїтеся, що тоді ми дістанемо голос у парламенті. Пане Голово, ротмістер фон Спорн. І знаємо, що податкова комісія знижує багатим податок, як тільки він досягне певної цифри – Якби я мав змогу говорити, то багато чого сказав би, а так нема сенсу. Ротмістер фон Спорн! Пане Голово, шановні панове, мене дуже дивує, що на наших зборах, які своєю гідною пошани діяльністю, до речі, ще й недавно під час весілля короля, заслужили таку добру славу. Люди, які не мають ніякого парламентського такту, Ганьблять нашу шановну спілку безсоромним і нахабним нехтуванням форм поведінки. Повірте мені, панове, що такого не повинно бути в країні, де людину з малку призвичаюють до військового послуху. Це він про загальну військову повинність, озвався Еріксон до Олле. Де її вчать керувати собою та іншими. Я висловлюю надію всієї зали що такої прикрої вихватки більше не трапиться серед нас. Кажу, серед нас? Бо я також робітник. Ми всі робітники перед Всевишнім. Як член спілки я повторюю тут те, що недавно казав на інших зборах. У Національному об'єднанні прихильників загальної військової повинності я високо ціную наших робітників. І той день, коли я відмовлюся від цих своїх слів, Буде для мене сумним днем. Браво, браво! Отже, спілка затверджує пропозицію комісії? Так, затверджує. Друге питання. На пропозицію окремих осіб підготовча комісія пропонує робітничій спілці на відзначення конфірмації його королівської високості герцога Далсландського і на ознаку вдячності наших робітників королівській родині а особливо в знак осуду робітничих заворушень, що під назвою «Комуни» руйнують французьку столицю, одностайно приєднатися до збору коштів на почесний подарунок, вартість якого, проте, не повинна перевищувати трьох тисяч рексдалерів. Дозвольте, пане голову, доктор Габерфельд. Ні, це я, Еріксон, прошу слова. Ага, ну то слово має Еріксон. Я хочу пояснити, що то не робітники довели до комуни в Парижі, а службовці, адвокати, офіцери, якраз самі не роби, та ще й газетні писаки. Якби я мав змогу говорити, то попросив би вас, панове, висловити свої почуття конфірмаційним альбомом. Затверджує спілка пропозицію комісії? Так. Писарі зарепіли перами, почався збір коштів, і балаканина, як у Рексдагу. «Тут завжди так?» – запитав Фальк. «А ви думаєте, нам тут весело?» – відповів Еріксон. «Просто чубана собірвати хочеться, як послухаєш їх. По-моєму, це корупція і зрада. Сама корисливість і підлота. Немає жодної щирої людини, яка могла б повести далі нашу справу. Тому все й залишається так, як є». «І що ж буде?» «Побачимо», – мовив Столяр і схопив Олле за руку. «Ти готовий?» – спитав він. «Тільки тримайся. Тут тебе буде кому критикувати». Оле хитро кивнув головою. Підмайстер орнаментальної майстерні Олф Монтанус зголосився прочитати лекцію про Швецію, – почав голова. «Тема широка». І, як мені здається, взята з загального погляду, та коли він обіцяє вкластися в півгодини, ми, залюбки, його послухаємо. Чи як, панове? Послухаємо. Пане Монтанусе, будь ласка, починайте. Огле стріпнувся, мов собака, що хоче стрибнути на когось, і пішов крізь натовп, який стежив за ним очима. Голова почав розмову з першою лавкою. Секретар позіхнув, тоді взяв газету, щоб показати, як мало його цікавить лекція. Оле піднявся на трибуну, опустив важкі повіки, кілька разів плямкнув губами, немов попереджаючи слухачів, що зараз буде говорити. І коли стало так тихо, що можна було почути розмову голови з ротмістром, почав. Про Швецію. Кілька спостережень. Він замовк. «Панове, не треба й доводити, що найплідніша ідея і найбільша мета наших днів полягає у знищенні військово-національного почуття, яке розділяє народи і сіє між них ворожнечу. Ми вже бачили, які для цього використовують методи, світові виставки і їхній наслідок, почесні дипломи. Присутні перезернулися. Куди він веде? Здивувався Еріксон. Якби не так різко, то було б гарно. Шведська нація, як завжди, тут теж іде на чолі цивілізованого світу з більшим успіхом, ніж інші культурні нації. Користується ідеєю космополітизму і, якщо судити з цифр, уже далеко зайшла у цьому напрямку. Успіхові сприяли незвичайно добрі умови. І я хочу коротко спинитися на них, щоб потім перейти до речей, які легше перетравити, а саме форма правління, внутрішні податки тощо. Надто він довго розводиться, сказав Еріксон, і штовхнув Фалька під бік. Але цікаво. Швеція, як вам відомо, колись була німецькою колонією. І шведська мова, яка зберегла відносну чистоту до наших днів, це не що інше, як нижньонімецький діалект, що складається з 12 говірок. Ця обставина, цебто те, що окремим провінціям важко порозумітися між собою, послужила могутньою підоймою в розвитку нездорового уявлення про націю. Інші сприятливі обставини призвели до одностороннього німецького впливу, який так далеко сягнув, що один час – а саме за Альбрехта Макленбургського Швеція була німецькою провінцією. До цих сприятливих обставин я насамперед зараховую завоювання датських провінцій – Сконе, Галанду, Блекінге, Богуслену і Далсланду. Найбагатші шведські провінції заселені датчанами, які й досі розмовляють своєю мовою і не хочуть визнавати шведської влади, Ради Бога, куди він веде? Він що, здурів? Жителі Скони, наприклад, і досі вважають своєю столицею Копенгаген. І в Рексдагу утворюють партію ворожу урядові. Те саме можна сказати і про датський Гетеборг, що не визнає Стокгольма столицею держави. А втім, тепер там узяли гору англійці і заснували свою колонію. Вони, тобто англійці, Ловлять коло берегів рибу, а взимку проводять у місті майже всю велику торгівлю. Влітку вони їдуть назад і втішаються вдома, на шотландській височині, здобутими в нас багатствами. Взагалі, вони дуже практичні люди. Вони видають велику газету, де вихваляються своїми вчинками, не ганячи про те і чужих. Крім того, треба звернути увагу й на численних переселенців. Іннів можна зустріти і в прикордонних землях, і в столиці, куди вони переселилися через тяжкі політичні умови вдома. На наших великих руднях працює багато волонтів, які прийшли сюди в 17 столітті і ще й досі розмовляють каліченою французькою мовою. Як відомо, саме валонець запровадив у Швеції конституцію, яку він приніс із Валонії. Чіпкі люди і досить чесні. Що він у дідька городить? Куди це годиться? За Густава Адольфа до Швеції прийшло на військову службу багато шотландських волоцюг, чимало яких потім попало в рицарі. На східному узбережжі живе багато родин, які зберігають у пам'яті перекази про переселення з Лівонії та інших слов'янських земель. Причому серед них трапляються чисто татарські типи. Я запевняю, що шведський народ якнайуспішніше простує шляхом денаціоналізації. Розгорніть дворянський гербівник і порахуйте, скільки в ньому шведських прізвищ. Якщо їх буде більш ніж 20%, можете відрізати мені носа. Розгорніть на адресний довідник. Я сам рахував прізвища на літеру «Г». І на 400 знайшов 200 чужоземних. Які ж цьому причини? Їх чимало. Та головні з них – чужоземна династія і завойовницькі війни. Якщо подумати, стільки дурнів сиділо на шведському троні, то стає дивно, що шведи й досі можуть бути такі віддані королю. Основна засада, що шведським королем неодмінно має бути чужоземець, неминуче повинна була призвести до денаціоналізації і таки призвела. Що наша країна може тільки виграти від злиття з іншими націями, я певен, бо вона нічого не втратить. Не можна втратити того, чого не маєш. Нашому народові просто бракує національності, і це помітив ще Тегнер 1811 року коли в своїй обмеженості вболівав над цим у поемі «Швеція». Та було запізно. Раса вже була знищена військовими наборами під час безглуздих загарбницьких воєн. За часів Густава II Адольфа на мільйон жителів, що тоді заселяли нашу країну, взято на війну 70 тисяч дужих чоловіків. Скільки їх знищено за Карла X, Карла XI і Карла XII, я не знаю. Та неважко зрозуміти, яку расу могли витворити залишені вдома чоловіки, непридатні для військової служби. Я ще раз наголошую, що ми позбавлені національності. Хай мені скаже хтось, що в нас є шведського, крім сосон, ялин і рудень які скоро не матимуть збуту. Що таке наші народні пісні? Французькі, англійські і німецькі романси в поганому перекладі. Що таке наш народний одяг, зникнення якого ми оплакуємо? Старі ганчірки з середньовічної дворянської одежі. Вже з часів Густава І даларнійці вимагали кари для тих, хто носив барвисте вишиване вбрання. Мабуть, тоді ще до них не дійшла бургунська одежа, барвисті придворні шати. І, звичайно, відтоді не раз мінялася мода. Назвіть мені хоч один шведський вірш, картину, музичний твір, що був би чисто наш і чимось відрізнявся б від нешведського. Покажіть шведську будівлю, таких немає. А якщо є, то вони погані або зроблені за чужим узірцем. Думаю, що я не перебільшу, коли скажу, що шведська нація нездарна, пихата, улеслива, заздрісна, тріб'язкова і брутальна. Тому вона так швидко занепадає. У залі здійнявся страшний гамір. Але в ньому все-таки можна було розчути слова «Карл Дванадцятий». «Шановні панове, Карл Дванадцятий помер» і лишімо його спочивати до другого пришестя. Він найбільше прислужився нашій денаціоналізації. Тому закликаю вас разом зі мною вшанувати його чотириразовим ура! Хай живе Карл XII!» «Прошу всіх до порядку!» – закричав голова. Чи можна собі уявити щось ганебніше за те, що нація вчить своїх поетів за кордоном?» Подумайте тільки, ті йолопи 1600 років ходили за плугом і їм навіть на думку не спадало створити бодай одну пісню. А ось при дворі Карла XI раптом з'явився один дивак і знищив справу денаціоналізації. Доти писали собі по-німецькому, а тепер довелося писати по-шведському. Тому, прошу вас, панове, «Приєднатися до мого заклику! Ганьба дурному собаці Георгові Шерньєльму!» Про кого він каже? Про якогось Едуарда Шернстрема. Голова постукав молотком по столу. В залі галасували. «Досить! Стягніть зрадника з трибуни! Він глузує з нас!» Шведська нація вміє тільки галасувати і махати кулаками! Я чую!» Оскільки ви мені не даєте сказати ще про форму правління і про державні податки, то я тільки додам, що такі послужливі барани, як ті, що я оце їх чув сьогодні, цілком дозріли для деспотичної влади. І ви її матимете. Будьте певні, ви матимете деспотизм. Від поштовху ззаду в Олле застрягли слова в горлі і йому довелося вчепитися за трибуну, щоб не впасти. «О, невдячний народ, що не хоче почути правди!» «Тягніть його з трибуни! Бийте!» Олле стягли вниз. Він, дістаючи з усіх боків штурхани, ще вигукнув, мов навіжений. «Хай живе Карл Дванадцятий! Ганьба Георгові Шерньєльму!» Нарешті Оле і Фальк опинилися на вулиці. «Що з тобою сталося?» – спитав Фальк. «Ти з глузду з'їхав?» «Так, думаю, що з'їхав. Я приготував виступ майже шість тижнів тому і до крапки знав, що треба казати. Та коли вийшов на трибуну і побачив стільки очей, то все забув. Усі мої вишукані докази розсипалися. Я відчув, що підлога западається піді мною, а думки розлітаються. Я дуже погано говорив, так, погано, на тебе накинуться всі газети. Жаль, а мені здавалося, що все було зрозуміло, але добре, що я їх трохи підігрів. Ти сам собі нашкодив, тепер ніколи вже не зможеш виступати. Оле зітхнув. І чого ти в біса заповзявся на Карла XI? Це було найгірше з усього. Не питай мене, я й сам не знаю. Ти й далі любиш робітників? – невгавав Фальк. Я їх жалію, що вони дають водити себе за носа різним шукачам щастя. І ніколи не кину їхньої справи. Бо ця справа – питання найближчого майбутнього. Вся наша політика не варта й ере проти цього питання. Оллай Фальк довго ходили вулицями, знов опинилися в центрі, звернули на малу Нюгатан – і зайшли до кав'ярні Неаполь. Минула вже дев'ята, і кав'ярня була порожня. Тільки за столиком біля прилавка сидів один гість і читав уголос книжку дівчині, яка біля нього щось шила. Картина була дуже мила, домашня, але фалька вона, мабуть, приголомшила, бо він здригнувся і змінився на виду. «Селени, ти тут?» «Добрий вечір, Бедо!» – вигукнув він з удаваною щирістю, зовсім йому невластивою, і потиснув дівчині руку. «Ти, ба, Фальк!» – мовив Селен. «Ти також ходиш сюди?» «Я мав би й сам здогадатися, що таки щось є. Надто рідко ми тепер бачимось у червоній кімнаті». Фальк і Беда перезернулися. Як на офіціантку, дівчина була надто вишукана. Тонке, розумне, сумовите обличчя, струнка постать з свавільною, а проте невинною грою ліній. Очі мали звичку дивитися десь угору, ніби підстерігали, чи з неба не падає якесь лихо, але вміли відзеркалювати і кожний миттєвий настрій душі. «Ти сьогодні такий поважний?» – мовила вона й опустила очі на шитво. «Я був на поважних зборах», – відповів той – і зашарівся мов дівчина. Що ви читали? Я читав про Святу з Фауста, відповів Селен і почав гратися шитвом дівчини. На фалькове обличчя налягла темна хмара. Розмова була силована, нестерпна. Олле поринув у таку глибоку задуму, ніби обмірковував самогубство. Фальк попросив газету, і йому подали непідкупного. Він відразу згадав, що й досі не прочитав рецензії на свої вірші. Він розгорнув газету, пробіг її очима і на третій сторінці знайшов те, що шукав. У статті не було компліментів, проте не було й брутальної лайки. Вона свідчила про справжнє глибоке зацікавлення. Рецензент вважав, що фалькова поезія не гірша і не краща за поезію інших його сучасників – вона така сама егоїстична і дрібнотемна, в ній ідеться тільки про особисті справи поета, про любовні зв'язки, вигадані чи справжні. Автор кикетує маленькими гріхами, хоч про великі забуває. Ця поезія нітрохи не краща за салонну англійську поезію. Поет міг би помістити свій портрет перед заголовком, тоді книжка була б ілюстрована і таке інше. На Фалька, який читав тільки рекламну статтю в сірій Мантії, написану Струве, і прихильну рецензію, продиктовану особистою приязню в червоній шапці, ці прості істини справили глибоке враження. Він підвівсь і коротко попрощався. «Ти вже йдеш?» – запитала Беда. «Так, завтра побачимося». «А вже ж, як звичайно. На добраніч». Селен і Олле пішли разом з ним. «Гарненька дівчинка», – озвався Селен, після довгої мовчанки. «Я попросив би тебе висловлюватись про неї трохи ввічливіше. «Ти часом не закохався в неї?» «Так, закохався. Сподіваюсь, ти мені дозволиш?» «Ради Бога, я тобі не стану на дорозі». «І я прошу тебе не думати про неї нічого поганого». «А я й не думаю». Вона була в театрі. Звідки ти знаєш? Мені вона цього не казала. А мені казала. Не треба надто довіряти таким бисенятам, як вона. Я не бачу в цьому нічого поганого. Я думаю, якнайшвидше забрати її з цього місця. Наші стосунки зводяться до того, що ми о восьмій ранку йдемо разом гуляти в Гагу і п'ємо там джерельну воду. Як невинно! І ти ніколи не ходиш з нею кудись вечеряти? Мені на думку не спадало зробити їй таку непристойну пропозицію, яку вона, напевно, зневажливо відхилила б. Ну, смійся собі. А я ще вірю в кохання жінки, хоч би до якого класу вона належала і хоч би стільки вона мала перед цим пригод. Вона мені сказала, що її минуле не зовсім чисте. Але я обіцяв їй ніколи не допитуватись про нього. Отже, ти хочеш одружитися з нею? Так. Це інша справа. На добраніч, друже. Олле, мабуть, піде зі мною. На добраніч. Бідний Фальк, сказав Селенду Олле. Тепер йому також доведеться витерпіти цю кару. Але нічого не вдієш, це все одно, що хворий зуб. Тільки тоді й стаєш дорослим чоловіком, коли переживеш свою любовну пригоду. «А хто ця дівчина?» – спитав Олле просто з чемності, бо думки його блукали десь інде. «Не можна сказати, що вона погана, але Фальк надто поважно ставиться до таких речей. Поки вона не цілком у цьому впевнена, то поводиться скромно. Але як так триватиме довго, вона знудиться, і хто, значить, не шукатиме собі розваги десь збоку. Ні». Ви з дівчатами зовсім не вмієте поводитись. Не треба нерішуче тупцяти навколо. Дійте зразу, негайно. А то хтось інший стане на дорозі. В тебе ніколи не було таких історій, Оле. Вдома, в селі, наша служниця мала від мене дитину. Тому батько й вигнав мене. Відтоді я на жінку й плюнути не хочу. Ну, в твоїй історії все просто». Але бути обдуреному, як це зветься, дуже тяжко. Повір мені, ой, як тяжко. Коли хочеш грати в цю гру, треба мати такі грубі нерви, як скрипкові струни. Побачимо, як Фальк перейде через ці тортури. Хоч це безглуздя, але є люди, що дуже тяжко переживають зраду. Ага, брама не замкнена, заходь, Олле. Думаю, там уже постелено і тобі гарно спатиметься. Але ти вже пробач, моїй старій служниці, що вона не підворушила перини. В неї, бачиш, руки вже стали такі кволі. Тож, може, постіль здаватиметься тобі трохи твердою і нерівною. Вони піднялися сходами і спинились коло дверей. «Заходь, заходь», – сказав Селен. «Мабуть, служниця мила підлогу, бо чути вологою». «Не жартуй, що можна мити, коли підлоги немає?» «Хіба немає? Ну, тоді інша річ». «А де ж вона ділася? Може, ми її спалили?» «Та однаково. відпочинемо на матері землі, чи пак на жорстві, що там тепер лишилося. І не роздягаючись, вони полягали долі, постеливши собі шматки полотна і старі малюнки. Під голови кожен поклав свою папку. Олле черкнув сірником, витяг з кишені штанів недогарок свічки – і вмостив її побіч себе. Слабенький вогник ледь осявав простору порожню майстерню і, здавалося, мужньо боровся з навалою темряви, яка тиснулась у величезні вікна. «Холодно сьогодні», – сказав Олле, витягаючи пошарпану книжку. «Холодно? Та ні. На дворі тільки двадцять градусів морозу, а тут десь із тридцять, оскільки ми живемо високо». «Як, по-твоєму, котра тепер година?» «Здається, на церкві Юганніса щойно вибило першу». «На церкві Юганніса? Там нема годинника. Вони такі бідні, що віддали його в заклад». Запала довга мовчанка, яку знов перервав Селен. «Що ти читаєш, Оле? «Хіба не однаково?» «Однаково? А тобі не здається, що в гостях треба бути ввічливим. Це стара куховарська книжка. Я позичив її в Ікберга. Справді? Отуди в Біса? То ми трохи почитаємо. Я сьогодні нічого не їв, тільки випив чашку кави і три кухлі води. Ну, то чого б ти хотів? спитав Олле, гортаючи книжку. Може якоїсь риби? Ти знаєш, що таке майонез? Майонез? Ні, прочитай. Звучить смачно. То слухай. Номер 139. Взяти масла, борошна і трохи англійської гірчиці. Все підсмажити і розвести міцною юшкою. Коли юшка закипить, вбити туди кілька жовтків і охолодити. Ні, хай йому чорт, цим не наїсишся. Стривай, це ще не кінець. Додати доброї олії, оцту, трохи сметани й білого перцю. Ага, я і сам бачу, що це не годиться. Хочеш чогось тривнішого? Знайди, голубці. Немає страви смачнішої за них. Я більше не маю сили читати вголос. Спробую заснути. Та почитай. Ні, дай мені спокій. Знову стало тихо. Олле погасив свічку і запала темрява. На добраніч, Олле, укрийся, щоб не змерз. Чим укритися? Я також не знаю. Тобі не здається, що нам живеться дуже весело? Я дивуюся, чому люди не накладають на себе руки, коли так холодно. Не варто накладати на себе руки. Я вважаю, що цікаво подивитися, до чого ще дійде. У тебе є батьки, Селена? Ні, я не шлюбна дитина, а у тебе? Все одно, що немає. Дякую, Долі, Оле. Завжди треба дякувати Долі. Хоч я, властиво, не знаю, яка з цього користь. Мабуть, так має бути. Вони знов надовго замовкли. Цього разу перший озвався Олле. «Ти спиш?» «Ні, думаю про пам'ятник Густаву Адольфу. Як тобі здається? Тобі не холодно?» «Ні, тут так тепло». Моя права нога геть заклякла. «Укрийся скринькою з фарбами і обкладися пензлями» то буде тепліше. Як ти думаєш, чи ще комусь на світі живеться так погано, як нам? Погано? Нам не погано. Ми маємо дах над головою. В академії є професори в трикутних капелюхах із шпагами, яким ще гірше. Професор Лундстрем півквітня спав у театрі у парку Нумлегорд. Ото розкіш! У його розпорядженні було ціле ліве вікно. Він запевняє, що після першої години ночі на паркеті не лишалося вільного місця. Влимку там добре, але влітку гірше. На добраніч, я спатиму. І Селен захропів. А Олле підвівся і ходив по майстерні до самого світанку. Денне світло змилосердилося над ним і дало йому спочинок якого він не знайшов уночі.